Ape. cum mă uit direct, Agape, v-am recunoscut, hai să le spunem bun venit! Bine ați venit, frații noștri de la Timișoara, ceilalți care sunteți aici pentru prima dată, ne că sunteți aici, e un loc bun în care să fii vineri seara, vă spun eu, un loc bun în care să fii, aer condiționat, ce mai fieți mă? stați acolo în căldură, la apartamentul acolo te coci, mai ales dacă stai la patru și tu în ultimul etaj. Ce face acolo? Sauna? Deci e chiar, e chiar grav Ne bucurăm să-l avem pe Michael împreună cu noi Michael, uh, what an awesome, what an awesome testimony and what an awesome songs La sfârșit, i-am -am cerut Michael să mai se pregătească cu încă câteva cântări uh, ce îmi place la oameni, acești cântăreți, nu că vor ei să-și facă numele lor, să iasă ei în evidență și vor să facă cunoscut pe Dumnezeu prin darurile pe care le-au primit. Și vă spun ce am apreciat el. Înainte ca să-l aud cum cântă, deja am zis că îmi place de omul ăsta, nu l-am auzit cum cântă. Era, eu eram în birou, mă pregăteam să fiu jos, el era în sala aia de acolo și se ruga. Și am zis, asta e un om bun. Dacă cer ajutorul lui Dumnezeu și stă înainte, domnul, înainte să vorbească, om, oameni de genul ăsta am nevoie aici seară de tineret. Așa că mă bucur să fie cu noi. E un exemplu pentru cântăreți, pentru cei care vor să vor să folosească, nu pentru gloria lor, talentul care l au primit, pentru gloria lui. Și asta, asta e fain. Nu ne-am născut aici să facem celebrități în biserică, ci celebritatea, singura celebritate în biserică e Iisus Hristos. Așa că ne bucurăm să fim azi de aici. scurios că care dintre voi ați fost la cetate, la exposta, dinozauri. Ați fost? Care ați fost? Aaaa! Teo, a fost Teo și Cata și cu Miha. Teo, ce impresie ai avut? Nu-i fain? Cât ai plătit să intri? E gratis? Mona, am, am pierdut show-ul ăsta ce, Mona, că Am vrut să mă duc cu Mona să mergem la show Și a zis că visează ură după aia toți dinozauri ăia Cătă ți-o ți plăcut? că Nu ți-o plăcunești ție Aici e dinozauri, ce poate fi așa rău? Dar nu vă plăcut, nu a fost entuziasmat nimic Nu vom ceva dinozauri Și-a să, să, să, să, să deschis gura Deci numai statui, am înțeles dar ați văzut reclama prin nonaș, Eu ați văzut? Mă, eu eram interesat și ați văzut să văd. Eu n-am crezut că dinozauri, știam că ceva de ște lăcuste. Nu lăcuste, ce vorbesc. Uh, șopârle, șopârle. Am atâtea șopârle, frate, acolo în grădină, acum. Viața mea a atacat, vă spun eu. -Martinu i a atacat de o părle. Nu au fost Samartinul, nu au vântat atâtea șopârle ca anul ăsta. Deci s-au rămulțit, nu știu ce s-a întâmplat dar e grav cum intru mașo pe peste tot am văzut și un șerp șarpe șarpe nu mai știu vorbi am văzut și un șarpe și uh, fost foarte ciudat L am văzut șarpele azi că îl chem pe călin că împreună unde-s doi puterea crește să, el îl prinde de cad de cap sau invers oricare era și până a merge să chem pe călin șarpele au dispărut este o vorbă prin gaură de șarpe Nu știu că chiar așa mică gaură trebuie să fie și intră în șarpele asta asta e, deci aveți grijă că mergeți să martin. artin, Marius tu mergi des pe acolo, ai grijă că șerp, șopările invadează acolo teritorii. bine dragilor ne mergem în tabără pentru cei care nu știți n-ați aflat, mergem în tabără la Boga nu este loc mai fain aici aproape ca în Valea bogii. Boghi, Boghi deci o să fie, o, o să și o melodie Boghi, Boghi nu boge, boge, de ce? Nu interpretați greșit. Valea boge. Mergem acolo cu corturile uh, și uh, sperăm să fie fain. Dar trecută când am mers am mâncat cosaș, a fost super. Uh, Niciun urs, leu nu ne-au vizitat, dar uh, cosaș, în schimb, cosaș și țânsari ne-au vizitat. Aia a fost super. Așa că ne pregătim. Auziți-vă spray-uri de țânsari, cât mai multe. Ce să zic, uh, Lasă de alea care le pui peste tine să nu te atace deloc Cum vreți voi O să fie fain Programul e foarte fain că mergem Dimineața mergem în drumeții Vizităm poze, chestii Urcăm, escaladăm munți, copaci Tot ce vreți, vedem cascade După aia ne jucăm acolo Este un loc fain, ne jucăm Fiecare își face mâncare, ce e fain Anca Anca, tu vii? Vine și Anca Să vedem mâncare își face Anca și uh, uh, după aia e, O să fie fain că ne uităm unul la altul Zâmbrim unul la altul Știi? Ni, ce și-au dus ăsta? Zacuscă <laughs> Și dacă sunteți ca mine Tot timpul știți că zacusca al lui vecinului E mai bună ca ta Chiar dacă da -o zi, Mă, ce-o pus acolo Dar are bine arată Asta e Și uh, seara după aia Seara Acolo într-un Ne facem așa un foc de tabără și o să avem un mic program, la și închinare, o scurt mesaj, o să fie fine, ne jucăm, avem jocuri acolo pregătite, așa că a doua tabără o să fie super fain. No, bun, seara asta uh, ne întretăm spre Cuvântul Lui Dumnezeu ca în fiecare seară și uh, astăzi sunt deschide de la judecător. Judecător, capitolul 6, am un mesaj pregătit pentru voi, care... Uh, Domnul mi a pus pe inimă și știu că în seara asta nu vei mergi de aici schimbat. Amin? Când auzi o prelegere la școală, gradul de poluare în România. Au avut prelegerea, profesorul, mulțumim. Mergi acasă, la fel cum ai, nu te-a afectat cu nimic, poate, poate, te gândești să-ți cumperi o bicicletă dacă ai mașină care poluează puternic. Poate. Dar aici, când vii și asculți cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu are puterea să schimbe ție viața. Eu v-am spus că foarte mulți oameni, unii voi care sunt prima dată, nici nu vă da seama ce se poate întâmpla la astfel de întâlnire. Vii pe porțile alea, porți, uși, intri pe ele și n-apoi s-ar putea să nu mai pleci la fel. Asta e fain. Makeover, cum e asta? Makeover, tot felul de emisiune acum transformă case, așa Dumnezeu te transformă. Cuvântul Lui te transformă. Nu neapărat nu cuvintele mele, ci cuvântul Lui are puterea să te transforme. Nimeni, nici taică tău, nu te poate transforma, dar Dumnezeu are puterea să te schimbe. Și o să vedeți asta, poți să-i experimentezi, trebuie să crezi asta în seara asta. Ați găsit judecători. Judecători, capitolul 6 și citim de la versetul 11. Judecători, Capitolul 6, citim de la versetul 11. Apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra. De ce se așează sub stejar? -i Dumnezeu îi plac plantele, cei care nu iubesc plantele, învățați. Care era lui Ioas din familia lui Abiezer, Gedeon fiul său bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și a zis Domnul este cu tine, viteazule Gădion i-a zis Rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ne s-au întâmplat Toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește Și ne dă în mâine lui Madian Versetul 14 Domnul s-a uitat la el și a zis Ziu îi vorbește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 seara asta vreau să vorbesc despre sentimentul de nepotrivire sentimentul de nepotrivire ne rugăm și uh, începem călătoria noastră în cuvânt Iată să mulțumim pentru seara asta să mulțumim pentru Michael care l-ai trimis doamne să fie aici cu noi pentru fiecare tânăr care a venit doamne că e pentru prima dată că e din Timișoara doamne ne bucurăm că suntem astăzi în casa ta aici doamne unde se vestește cuvântul tău și doamne în această seară Vrem, Doamne, să auzim cuvântul Tău, vrem, Doamne, să ne îmbărbătesc pe fiecare, vrem să ne vorbești fiecare și mă rog, Doamne, ca limba mea să fie ca pana unui scriitor iscusit în mâna Ta și, Doamne, folosește-te mine și mă rog ca fiecare tânăr care a venit aici, Doamne, să asculte, să aibă urechile, Doamne, deschise, inima deschisă, ca să primească tot ceea ce Tu vrei să spui seara asta. Și mă rog, Doamne, să nu fim doar niște ascultători pasivi, ci să fim niște împlinitori ai Cuvântului tău, Doamne. În numele lui Isus, mă rog, și toți tinerii tineri spun: Amin. Amin. Mulți dintre voi știți: Eu uh, m-am născut într-o familie de popă, de Tată era popă, de când m-am născut, știu că Tată era popă, Preot, pastor, cum vreți voi să-l numiți. Și. Uh, tot timpul s-a de la copiii de popă să fie, să fie ca și cum ei mai sfinți, mai cuminți, mai ascultători, mai rafinați, mai, mai ca ceilalți. Doamne, tai că i păstor vorbește, tot ar trebui să... Dacă el predică o oră la biserică, păi da, cât îți predică acasă? Ore. Ar trebui să fie mai bune, atât te predici. Ce care v-ați născut și știți, știți că Uh, îi e un beneficiu să l -ai, pentru că nu numai îl asculti duminica la predică îl asculti luni dimineața, luni la prânz deci asculti mai multe predici uh, îs, așa mai mici știi? și au fost, fost bine dar mi-aduc aminte că nu știu de ce, să așteptau că dacă sunt fiul de, de, de păstori, să pot și eu să predic ca taică meu, să pot și eu să vin în față să pot să zic și eu ceva că, doamne, că moștenesc că se moștenește și mi-aduc aminte că încă de tânăr, eu eram foarte emotiv, cu toate că nu vă vine să credeți acum, dar eram foarte emotiv, mă roșeam frate, nu știu cum se cau porodică, zicea bunicul că se cau porodică când era, de eram foarte rușinos, deci ăsta era adevărul. Și cei care au fost cu mine în, în clasă, ei știau, eram rușinos nu eram o persoană care vedeam pe cineva la grădiniță sau vedeam pe cineva și așa să am încrederea aia mine să mă duc, hei ce faci, cum ești nu eram așa, eram unde colțu. colțul ăsta <gânghătări> era adevărul, eram emotiv și mă aduc aminte că părinții tot încercau să scoată emoțiile alea din mine și mă puneau în biserica tradițională unde frecventam și la bunici se spuneau poezii era modul în care unul Participant la biserică reușea să, să participe și el, orică o cântare, voce n-aveam, șanse mari n-aveam acolo, că m-a ascultat părinții și spuneau, Ted, cântăm un pic mai încet. Mi-aduc aminte, că acum e fain că Cosmin Bejușcă, acum se căsătorește, vine la biserică și era, era lider la cântare când eu eram la școala duminicală, aici nu fără și... Atotdeauna eu aveam mult har, aveam mult entuziasm, nu aveam voce Și atunci când aia așa trebuie să-l controlez astfel de persoane așa că cântam, cântam, așa, așa, Și eu zbieram așa pentru că nu știam să-mi controlez vocea Și mă că și acum mă aduc aminte, Cosmin, auzi, Un pic mai încet, că cât bine mă, un pic mai încet, zicea, zicea Cosmin Și acum al țin minte Așa că nu aveam, când eram mic, nu aveam, nu știu ce, voce Nu noi ieșit în evidență talentul meu ăsta în voce Chiar o, contrarul era călin, el era călin cântă, că tu cătucți bine, te, tu, spune poezie. Și eu să spun poezii, veneam să spun poezii și așa rușine mi era să, să vin în față sau să se uite oamenii la mine. Mi era o rușine. <laughs> Dar mi era o rușine. Era, deci, cum zic, mă rușinam plângeam de emoții. Deci, asta era, așa adevăr, și. Uh, normal, eram uh, fiul lui Ciuciui și mergeam la, uh, la bunici și se că eu să vin cu un dem, eu copil mic, că nici nu știau uh, du-te tu și spune o poezie <laughs> și mă puneau, mă o aminte odată nu o să vin niciodată și acum mă aduc aminte aveam cărvă șapte ani, eram la bunici și nu că eu am vrut m-au scris bunici uh, Tudor, Tudor are o poezie și m-au dat tris la învon și păstorul de acolo citea bilețele care le trimitea oamenii. Ăsta are o poezie, am o cântare și se dădea loc așa și... Tudor cu o poezie, mi oricine, cine, de unde? Și se uită bunica. Da. Și spunea păstorul programul și venea și spunea... Și sora va cânta o cântare spre slava Domnului și fratele Tudor o poezie despre slava Domnului. Domnul se vine cuvinteze, mulțumim și să s pun jos și vine acum sora să cânte o cântare. Vine sora, cânte o cântare. Eu deja am început să trăim emoții. Adică știam poezie, că le-am mama. Deci tot știam așa poezie. Puteam eu la una la rând. nu e o problemă asta. Dacă nu știam poezie, știam sal. Deci tot știam ceva. Și vine rândul mie... Toți așteaptă, deci o termină cântarea Și de obicei când îți vine După aia mergi tu, știi? Toți așteaptă Se toți la mine Eu am luat-o și am mers acasă Fugit de acolo din biserică direct N-am mai stat să spun ce poezie Asta a fost și am aștept acasă asta a, fost, asta a fost Adică nu au venit lucrurile Nu putem zice, bă, au venit natural atât natura, el s-a născut predicator, domne, grupa lui s-a ridicat pe scamă și a, ascultați-vă, hai să vă spun o predică. Nu a fost așa pentru că eu am fost emotiv. Asta e adevăr, a fost emotiv. La școală, pot zic că eșeam în evidență, nu, nu a văzut nimeni, uitându-mă așa în urmă, nu a văzut nimeni, încă de la școală, știi că se punea șefă de clasă sau șef de clasă, știi, mă Nimeni nu a văzut de mine abilitățile astea de șef de clasă, că eram motiv Ce poate să zic vorbim? Vor poate vorbi cu profesoara. Și la o vârstă de cam la 14 ani, la 12 ani am întors, domnul, la 14 ani am continuat, dar nu chiar așa de emotiv, dar tot nu aveam nu știu ce abilități de a vorbi în public. Și la 14 ani, Dumnezeu începe să Întince mă apropii de Dumnezeu Că până la, până la vârsta nu eram așa de serios Dar ce se întâmplă e când începi să te apropii De Dumnezeu, Dumnezeu începe Să pună pe inima ta Ce are pentru tine, lucrarea Care o are pentru tine, știi? De exemplu, sunt persoane, până nu ești întors La Dumnezeu, nu știi ce faci Și vi, vi la Dumnezeu, te apropii deodată o dată, te uiți la o chitară și Mă, simți că trebuie să cânți la ea, simți că ce, uite, Dumnezeu începe să pună o dorință pe inima ta. Nu ai avut-o până acum, dar începi să ai dorința aia și știi că nu-i neapărat să te vadă oameni, știi că vrei să cânți, pentru că Dumnezeu parcă te împinge să faci chestia asta. Și la 14 ani, Dumnezeu începe să-mi vorbească în inima mea. Mai întâi îmi vorbește mie și spune, așa te ca tu să, să predici, așa ca tu să. Eu te-am chemat să fii pastor și mă gândeam. În uh, engleză, că era, începeam vorbea cu Domnul engleză, știi? You got the wrong guy, God. Uh, pentru că nu, nu sunt o cel potrivit și îi puteam spune la Dumnezeu N și N de motive de ce nu sunt eu cel potrivit și mă uitam la jur și mă uitam în jos și la, numai la noi la tinerețe în America unde eram uite pe ăla când îi vorba uh, ăla, aceeași vârstă cu mine, vine în față și aduce un îndemn, în timpul închinări Dumnezeu vorbește, aduce un îndemn, uite ce, ce bine vorbește da domne, ăla da eu nu cream primit niciun dar Adică, eu mi-e mirușine. Doamne, mi-e mirușine să uită toți la mine. Adică, mi-e mirușine. Și asta era adevărul, mă. Deci, am în față, mă roșeam. Părinții m-au spus, nu încerca să scape de. să mă ajute să scap de rușine asta, punându-mă să spun poezii, dar nu reușeam. Poeziile nu m-au ajutat. Asta nu m-au ajutat poeziile Vă numai să le învăț. Primeam o ciocolată și eu eram mulțumit că aveam ciocolata mea. Și gata, lăsați-mă în pace, spun poezie, dați mă o ciocolată. Înțelege? Asta e. Pentru că îmi plăcea și mâncarea și mă ducea cu ciocolată Oricând mă puteai motiva cu ciocolata. Dar Dumnezeu începe să-mi vorbească despre Faptul că mă cheamă să fiu Mă să fiu un uh, predicator Mă cheamă să fiu păstor și mă iau. Eu, adică M-am simțit așa de nepotrivit că Dumnezeu m-a chemat Vă spun zice, nu mă simțeam Normal, eu, doamne, normal Normal, mă Cine la doamne, uite-te, uite toți îți Uite, eu dar nu a fost așa, mă uitam, eu sunt încelărat. Adică, ce, cum pot eu? Aveam mai multe motive pentru care îi spuneam Dumnezeu că nu eu. Spuneam, Doamne, în primul rând, o problemă pe care aveam atunci era că eram bâlbuit. Deci, uneori, mă bâlbeam. Vorbeam cu americanii, nu numai că vorbeam engleză învățată, știi, dar, uh, what did you say? Nu era problema accentului, era problema că vorbeam foarte repede uh, What did you say? Bro, bro. Adică nu înțelegeau. Și mă nerva chestia asta. Cei care vorbiți repede, știți când uh, oamenii. Ce ai zis? Adică te simți prost dacă tot în continuu îți. Spun. Ce ai zis? Adică. Ce? Bă, nu vorbesc românește sau ce-i bai Sau ziceam unele cuvinte și le ziceam așa de repede ca americanii. What did you say? Mă simțeam prost. Adică n-am văzut limba asta, un colomă, Și eu vorbesc toată în engleză ca tine. Ce nu înțelegi? Dar așa era. Aveam destule motive de ce se spun Dumnezeu, de ce nu eu. Rușinos, nu plăcea, deci nu plăcea să. Nu mă pune în față să zic ceva, nu mă pune pe mine în față, mă pune pe altcineva. Lasă-mă pe mine acolo, în spate, să râd. Ani mă pune pe mine să zic ceva în față. Și. Trebuie să vă spun că nu a fost ceva ce. La deja de la grădiniță sau așa, o, wow, el s-a ridicat, să spun pe s-a ridicat în fața tuturor, ne-au spus povestea a da de unde. Adică eu ascultam la grădiniță strângeam tot ce spunea învățătoare veneam acasă și spunea la mama că nu mi era roșine de mama dar la vecinul nu mai spuneam nimica pentru că acum mă simțeam ok E cu toate astea Dumnezeu începe să-mi spun, și începe să-mi vorbească am un plan pentru tine și planul ăsta planul ăsta e să fii un pastor, să te folosesc în vestirea cuvântului și vă spun sincer doamne dar nu zice eu, eu potrivit, uite pe tata uite, El așa cuvinte folosește Nimeni nu înțeleg ce vorbește Eu am un vocabular așa Un vocabular mai răstrâns Adică nu am atea cuvinte Vine tata, tata era și poet Vezi, tata eu compus poezii Și pentru mama și pentru biserică Deci ei, poate o să-l scoate Dar era așa, știa să că Mama așa impresionată cum se că s de, de dragoste, mama ți-a în dicționar Ce înseamnă cuvintele alea? Adică tata era șmecher, știi? Eu știu de el. Dar mă gândeam, deci așa mă gândeam. Deci, în primul rând, nu, Doamne, nu. Și era și un adevăr. Și acum vă spun sincer, nu m-am născut, cum să zic, de la grădiniță, deja atât nu mult început să știe că cărți, știa Biblia, cinci capitole pe zi din Biblie. Nu era așa. Pentru că nu am citit în copilărie foarte multe cărți. că adică, după aia am recuperat aia ceva. Dar nu, pot să zic că am ieșit în evidență că am citit, eram o citit normal, că Dumnezeu l -a ales pe el. Că nu. De multe ori mi se pare interesant Cu Dumnezeu alege unele persoane Și de multe ori El vede mai mult decât vedem noi În noi înșine El vede noi Asta e, Mi se pare foarte interesant Și Cert e următorul lucru După ce am început să pășesc În chemarea pe care Dumnezeu o are pentru mine Și -o, am avut-o pentru mine După aia În puterea lui, nu în puterea mea oamenii au început să vină să-mi aducă confirmări. Adică e un lucru, de exemplu, să simți tu, să Dumnezeu să zorbească, vorbească. Anca ești chemantă să cânți, știi? Tu știi, Dumnezeu... Vine Dumnezeu m-a vorbit. Bun. Mă dau un exemplu. Și... Da, tu știi, Dumnezeu să a vorbit. Bun. Și îți dă microfonul, începi să cânți. O dai în bară prima dată, deci... Dai. Ai cântat sau? Ce ai, ai urlat? Ai cântat? nu no, bun, bun, să știu. Bun, a doua oră, treia oră, un an, tot, -tot suna urlat cât ai cântat. Dacă nu-i măcar confirma de ceilalți, adică ar fi o confirmare, da. Ce-a fost interesant e faptul că începeam să începeam să vorbesc în fața tinerilor și la le plăcea, mă gândeam, ce le place așa de mult la mine, că eu nu mă simt așa de potrivit, eram, chiar nu mă simțeam și uh, mi-a dat seama de un lucru, mi-a dat seama că Dumnezeu știe mai mult ce-o pus în tine decât știi tu și un lucru vreau să vă zic înainte ca să și să începe să vorbim veți vedea un lucru în seara asta cu cât te vei apropia mai mult de Dumnezeu, vei vedea ce-o pus El în tine îți va arăta îți va arăta avem o problemă în societatea asta avem o problemă în uh, societatea în care trăim și acea problemă este că noi ca tineri nu ne simțim confortabili în pielea noastră cine suntem noi și trăim în această a celebrităților și a fost făcut un studiu în generația voastră în generația mea, a, a noastră ce ai vrea să fii în lumea asta. Știți care a fost strigătul fiecărui tânăr? Vreau să fiu celebru. Și fiți atenți că au fost dar cu ce vrei să fii celebru? N-are importanță. importanță. Să fii celebru. De ce? Pentru că vreau să fiu... Toți celebritățile tățile sunt Poți vor să fie celebri. N-are importanță cu ce să ieși importante? Să fii celebru. Seara asta, îl avem pe un tânăr, pe nume Gedeon. Și Dumnezeu vine la el Îngerul Domnului Și după vedem că e Dumnezeu Și vine aici și spune următorul lucru Uitați-vă ce spune Domnul este cu tine Evitează-le Dacă veți citi un pic în context Veți vedea că deon chiar nu s-o simți evitează. ce îmi place la Dumnezeu Este că Dumnezeu vorbește potențialului din tine Nu vorbește la circunstanțe Nu vorbește cum ești tu acum Nu vorbește la asta El vorbește la potențialul din tine dacă fiecare dintre noi ne-am dat seama de potențialul care este în noi, am reușit să împlinim scopurile lui Dumnezeu pentru viața noastră. Un lucru care diavolul va vrea să facă în tine, este să-ți omoare potențialul. Sau, să, nu, el nu poate, el poate să, te, să, să te afacă să nu îl vezi. Dacă atâta timp cât tu te simți că ești un nimeni și modul în care ești tu și cine ești tu nu e important... El a realizat misiunea lui pentru că tu nu mai aveți potențialul din tine. Și el e foarte mulțumit. Mulți dintre voi credeți că el trebuie să vină să oprească ce Dumnezeu are pentru viața ta. El trebuie să vină cu uh, toți demonii să se lupte, să dea, să visezi noaptea demoni și tu să fii speriat. Nici vorbă. El trebuie să vină doar la tine, să șoptească în, în, în tine și să spună că tu nu ești mare lucru cine ești tu și într-adevăr când te uiți, te uiți la cât suntem pe pământ care e populația pământului acum șase miliarde și cât aproape șapte miliarde, ne apropiem de șapte miliarde eu sunt unul din cele șapte miliarde cine sunt eu? așa te face diavolul să te simți păi, așa de mulți acolo ca niște furnici pe pământul ăla și tu o furnică strici și tu acolo. ce crezi că contezi tu o furnică? Și dacă diavolul reușește să te orbească, să nu vezi potențialul din tine, el și-o plin misiunea. Tu vei trăi viața asta, tu vei trăi viața asta pierzând tot ce puteai să realizezi. Pierzând tot. Pentru că nu crezi că există ceva potențial în tine. Îmi place de Dumnezeu pentru că Dumnezeu vorbește potențialului din tine. Îmi place că Dumnezeu se uită la cineva care se simte slab și spune, „Bai, vitează-le." place de Dumnezeu. Nimeni alt, cineva spune tu altă persoană din lumea asta, profesor, poate sunt unii care încep, încearcă să-L imite pe Dumnezeu. Dar îmi place pentru că atunci când vin la Dumnezeu, intru în adiență, vorbesc cu El dimineața, oricând intri în contact cu El, un lucru e sigur, El va vorbi potențialului de mine. Nu cum mă simt eu în ziua respectivă, nu cum sunt eu la acea, în acea perioadă din viața mea, poate ești într-o vale, te simți mai nașpa el vorbește tot timpul potențialului din tine. Vitează-ne, ești un viteaz. Ești un viteaz. Mă gândească că Gideon adică uita în un viteaz. Ne ascundem de madianiți. Asta făceau ei. Se ascundeau în găuri, în pește, de madianiți. Și fugeau seara, furau, furau grâu și veneau înapoi și asta făceau. Leovea în tească. Erau Oameni care se ascundeau. Aia nu ți viteci. și merg și se luptă cu dușmanul. Erau surprins de madianiți. Ei nu se luptau cu ei, ei se ascundeau de ei. Dumnezeu vine și spune, viteazule, adică, Doamne, pe cine, pe cine crezi că glumește? Cum zi eu viteaz? Pe Dumnezeu vorbește potențialului de tine. Dacă noi, așa, vreau să fiu destul de clar, dacă fiecare din noi am realizat ce potențial avem și l-am folosit, noi o mână asta de oameni care suntem aici numai noi dacă l-am folosit păi noi am putea transforma lumea și nu zic așa numai, oh, da, nu deci dacă am realizat potențialul care este în noi știți de ce noi nu reușim să găsim care e potențialul din noi nu, nu ne apropiem de Dumnezeu El ne-o crea, El știe ce a pus în noi nu e cum să afli ce potențial e în tine Până nu întrebi pe creatorul tău Ce ai pus în mine Ce ai pus în mine, Doamne Și vine la Gedeon Fii atenți interesant Vine la Gedeon Dumnezeu vorbește la Gedeon Și Gedeon îi zice rău Domnul meu dacă Domnul este cu noi Fiți atenți, Gedeon dacă Domnul este cu noi, deci pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Adică ce le s-au întâmplat? Erau supriți. Erau supriți de Madian. Și unde sunt toate minunile acelea pe care le, le istorisesc părinții noștri când spun: Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește. Și ne mâinile Madian. Asta e la concluzia la care a ajuns el. Domnul a părăsit. Gedeon, uitați-vă ce face Gedeon. Gedeon își pune întrebări și spune, Doamne, poate Dumnezeu ne-a Nu, Domnul ne-a părăsit. Nu vi s-a întâmplat vreodată, când v-ați întors la Dumnezeu, să aveți întrebări? Nu mi întâmplat să vă întrebați, oare chestia asta cu Hristos, cu biserica, oare... Mă, oare, e reală? Nu vi s-a întâmplat niciodată. Mă, mie mi s-a întâmplat. Să te întrebi, oare, are o diferență faptul că tu ca și creștini, la... în loc să mergi în club, în loc să-ți faci de cap în club, să mergi cu toți descreerații ăia lumești și ceea ce fac eu acolo, în loc să mergi acolo, tu decizi să vii aici, să asculti dintr-o carte veche ce scrie ea, să spui întrebări. Și sau să treci printr-o situație în viața ta și crezi că nu-i nu corect, Doamne, nu m-a părăsit. Cineva să-ți apartamentul de la tine, că adică să spui întrebări. Doamne, tu mai ai părăsit. Și vreau să zic un lucru. E, e ok. Dumnezeu chiar nu el nu i de întrebările tale. Voi, l-ai prins pe Dumnezeu pe nepregătit. nu știe să-ți răspundă la întrebarea aia. Nici o întrebare nu-i prea grea pentru Dumnezeu. Așa că poți să spui, orice întrebare poți să spui și fi sigur că la el o să găsești răspuns. Nu te simți nașpăt că tu spui întrebări. Doamne, da. De ce familia mea, Doamne? De ce mie mi s-a întâmplat? Pot să spun păi întrebări. Chiar pot să spun păi întrebări. Pentru că, Dumnezeu, fiți atenți. Veți vedea următorul lucru ce zice Dumnezeu. Vedeți, eu nu, uite cum îi răspunde Dumnezeu la întrebările lui. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Du-te. Și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Noi, nu, Dumnezeu, nu-i șocat de întrebările lui. E un, știu că ai întrebări, știu că te uiți la situația asta voi vă spuneți în peșteri uh, Madian vă suprește și unde e Dumnezeu? e ok dar mă dar ascultă-mă du-te și fiți atenți după ce Dumnezeu îi spune să meargă uitați-vă uitați -vă sentimentul de nepotrivire acum strigă, fiți atenți, acum strigă până acum v-am spus despre el Până acum v-am făcut să înțelegeți despre ce e vorba. Acum sentimentul ăsta strigă din gedeon. Fiți atenți. Uitați-vă ce strigă. Sentimentul de nepotrivire. Rogă-te, domnul meu, cu ce să-i pe Israel? Cu ce? Hai că eu mă simt nepotrivit. Cu ce? Mă uități la mine. Ce am niște grâu? No, hai că dau cu grâu în cap. Ce fac cu e grâu? Și fiți atenți, sentimentul de nepotrivire începe să urle, fiți atenți. Iată că familia mea este cea mai săracă din manase. Adică, Doamne, dacă o să-ți alegi un om, trebuie să fie o familie mai bună. O familie cu ceva ADN, ceva mai, mai, mai bun, ceva, ceva neam de vitează. Bă, măcar să știu că stră, stră, bunicul meu a fost un viteaz. Măcar este ceva, curge prin venele mele, ceva vitejie. Ceva, Doamne, dar eu, cea mai săracă. Că dacă am fi vitej, ne-ar fi dat împăratul ceva bani. Că așa se, așa se făcea, ne de taxe, mai puteam să strânge la o altă, mai cumpăram o oldă, mai... dar noi suntem săraci. că n-am fost nici vitej, nici am reușit nimic. Așa că cea mai săracă familie. Am mai dat de Sentimentul de nepotrivire urlă din el. nu se potrivit -o. Auzi, de ce nu poți să faci și te-am chemat să faci? De ce? Uite-te la noi. Locuim la, la etajul 3. Uite-te la scara noastră. Ce să fac? Vin oameni la noi, ne văd în ce scara locuim, mațiganii pe partea dreaptă, pe partea stângă, toți suntem sărași pe scara asta. De aici, din blocul ăsta, o să fac ceva? Nu mă va, nimeni nu mă va respecta. Intră în scara de Sentimentul de nepotrivire urlă și Mulți rămân acest sentiment Și lasă Lasă să ia stăpânire Nu-s nu potrivit Nu-s potrivit adică, Nu-s potrivit Fiți atenți Cea mai săracă din mânastră Eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu Adică Nu numai Că suntem nenorocesc ca familie dar măcar dacă mă nășteam primul, măcar dacă eram măcar al doilea, ești cel mai mic. Cel mai mic. Mezinum. Hello, I'm Gedeon. I'm the smallest in my family. Vă imaginați referat la școală? Gedeon, spune despre familia ta. Ok. Mă numesc Gedeon. Sunt cea mai săracă familie din țară și e cel mai mic din țară. Mulțumesc! Bravo, eu, Foarte bine! Nota 5! Atât doar! Și sentimentul ăsta de nepotrivire urlă. Și de ce urlă? Și sentimentul de nepotrivire atenți. Începe să se uită în jur. Adică eu nu sunt potrivit, dar uite, ăla e potrivit. De ce ăla e potrivit? Uite de la el. Normal că e potrivit. Și când avem acest sentiment de nepotrivire, ne uităm în jur și vedem cine ar fi potrivit. Uităm jur, cine ar fi potrivit. Dumnezeu te cheamă pe tine, te cheamă pe tine să conduci închinarea. Dumnezeu dă... O chemare îți vorbește clar să conduci închinarea. Dumnezeu te cheamă să mergi în țară să conduci închinarea. Tu, tu te uiți la tine. <laughs> da, da, doamne. E fain, e fain așa să ne entuziasmezi, așa să ne dai niște viziuni mai of, fain, da. Nu sunt eu cel potrivit. Adică, dacă vroiai, doamne, să. Să conduc închinarea în țară, trebuie să mă nasc în familia Ciușui, dacă chiar vroiai, dar nu, așa nu, uite unde m-am născut, în Velența Ce care nu știu de Velența, cel mai fain cartier, bun Încercăm să ridicăm moralul celor din Velența, știți? Nu, nu, e, e, e bun, e bun cartierul am început cu Velența, când a fost mic, vă știți acum e istorie, dar asta e tot timpul aveam impresia, așa ne-i ăștia, că aduc țiganii din violența pe noi. Asta e, și a rămas, sunt din minte. Vin țiganii din violența pe noi. Dar. Dar ce se întâmplă, să au mutat da? Ce se întâmplă, îi. când Ghedion spune familia mea, uitați-vă, că e interesant, familia mea, eu sunt cel mai mic, el de ce, de ce vorbește el? Vorbește despre istorie. Pentru că putem lăsa istoria noastră să ne ucidă potențialul nostru. Și istoria noastră ne poate da un sentiment de nepotrivire. Nu vi se întâmplă uneori? Cei care n-au din țară, poate nu vi se întâmplă. Dar vă spun eu, când mergi în America. Sau în altă țară, nu trebuie să mergi în altă în, în America. Și istoria noastră este la toți. Mai, în afară de Michael și care câțiva, noi toți ne-au născut în România. Și puteam să că acest sentiment să domnească și să, când mergeam, mi-aduc aminte ca și copil, tot timpul nu puteam să scap de altcultul să nu îți dea seama, că tot vreau să scap de el să își dea seama că sunt American. Yes, I'm American. Dar tot timpul mă întrebau, where are you from? Uram mă De ce? Te interesează de unde zi care e problema? Cu ce te afectează pe tine de unde sunt eu? Sunt aici, locuiesc în porda, Ce contează de unde vin? Where are you from? Încă mă bântuie. Where are you from? From Romania. Oh! Da, e ok, e ok. Adică e ok e România. Nu e chiar așa, uh, suntem uh, acolo în junglă și trăim în copaci. Deci nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Dar istoria noastră poate să influențeze, adică, Dumnezeu spune că are ceva de făcut cu tine în Europa și Sunt români. Aveam un prieten, Mike, ce care știți, el avea tot timpul încercat să spună sunt român. Adică, el american, vrea să zică sunt român. Așa râdea el. Legea știe, dar legea acum, știe. Ea zic, teoriza, sunt român și legea știe să imite râsul lui. Știi legea să imite nu, sunt român și se râs ca și mai. Sunt român. Dar asta era râsul lui. Mulțumim, Iliegea. Dar, adică, istoria noastră poate să afecteze identitatea noastră și. Adică, deci, dacă ne-am născut în România, nu suntem mai handicapați. Adică, ce, ce, avem ceva, ne-am dus cu ceva în cap de aici în România sau? Care e problema că Dumnezeu ne-a pus aici în România? S-ar putea să. Nu mai că mergi peste o aici, când nu mai te întâlnești numai cu maghiari și cu țigani, nu știu, ești român, no, român, toți sunt români. Dar când mergi afară dincolo să uite. Da, să-ți România? istoria din cauza istoriei încă se dau lupte astăzi ce-a făcut bunicul stră, stră bunicul, o intrat, o intrat la vecinul și o Fără capra și acum noi rebatem că străbunicul stră o fără capra la vecinul dacă vă uitați asta să vedeți așa uh, luptele din uh, uh, orientul mijlociu ce-a fost în istorie în loc să ne gândim la ce se întâmplă acum, nu, nu că bunicul tău a fost Nesimțit <laughs> Sau mai mult, potențial nostru, istoria, ce ai făcut, prin ce ai trecut, dar tu nu înțelegi de-o, la în tombar, rău. Și lăsăm istoria, ce am făcut, să ne dicteze viitorul nostru. Și uităm că în noi există un potențial. Eu vreau să-l folosească. Și diavolul ne dă lucruri de făcut aici, pe pământ. Ne dă lucruri, prostii. Ne ține ocupați, diavolul. Între el. Și l-am văzut atâta de bine mascat. Și chiar crezi că faci lucruri bune. Și nu sunt rele în sine. Dar nu-ți folosești potențialul. Așa te face să fii de ocupat. Ce faci? Păi, a foc. Bine. Dar faci ce ai primit potențialul care să faci. Ești ocupat. Mulți sunt așa de ocupați că nu mai au timp să folosească potențialul care e în ei. Nu mai au timp. Cum ar fi dacă fiecare din noi, de la tineret, și-ar descoperi potențialul Și l-ar folosi Potențialul ăsta ține dincolo Doar de cei acei patru pereți În biserică, ține dincolo doar de uh, Grupele de studiu Potențialul ăsta are de a face cu Implicarea ta în În lumea asta, în societate Unii dintre voi aveți Potențialul să fiți uh, Dumnezeu v-a dat acest potențial Să fiți întreprinzători Nu toți au primit acest potențial, dar unii l ați primit ce faceți voi, lucrați la McDonald's? Ce faceți acolo? În loc să veniți cu idei, în loc să veniți și să, voi, să vă gândiți, să, faceți, să începeți să faceți comerț, dacă Domnul vă a dat între această aptitudine, potențial, ca prin asta să intrați în contact cu oamenii. Voi lucrați la McDonald's, faceți hamburgeri. Nu că e rău să lucrezi la McDonald's, dacă lucrezi la McDonald's și spui, te dam un plan, lucrezi la McDonald's să fac bani, ca după aia să fac ceva, că ne-am dat un potențial. Dacă nu vei folosi potențialul ăla, vei muri cu potențialul ăla. Și ce mare lucru ai făcut. Ai avut potențial. Îmi place place Dumnezeu când Dumnezeu vorbește exact potențialul. Așa de mulți, Așa de mulți avem acest sentiment de nepotrivire. Și Dumnezeu îți spune ceva, poate ți-a spus Dumnezeu ceva Ce are plan cu tine Poate, poate ești aici și spui, nu m-a zis nimica Ascută-mă dacă te-ai apropiat de Dumnezeu Ți-ar spune Dumnezeu ce are cu tine Ți-ar spune, pentru că El vrea să afli Dacă ai petrece timp cu El Ar începe Dumnezeu să pună pe inima ta anumite lucruri Știți, vă spun eu, știți cum am aflat eu ce potențial am eu Nu neapărat că am venit la ser de întâlniri Au fost bune astea, că Dumnezeu mi-a confirmat Dar au fost acolo eu cu Dumnezeu Stau de vorbă, eu cu El Și să ce am de vorbă cu El Începeam să am dorințe în inima mea Până începeam să mă rog Vreau să mă ajut toate cea basket Michael Jackson Nu Michael Jackson, Michael Jordan Michael Jackson Păzească Dumnezeu Băi, jucam frate în mintea mea, deja aveam echipă, jucam cu ăștia, mă simțeam mare, mare basketbolist. Fai! Începeam să mă rog. Dumnezeu îmi de alte dorințe, să studiez Biblia. Cu cât mă rugam mai mult, cu atât... Alergam, jucam și basket, dar nu atâta cât jucam înainte să mă rog. Că după ce mă rugam, aveam dorințe să citesc cărți despre rugăciune. 13 Mai my God, deja citesc cărți și îmi notez, studiez, dar îmi plăcea pentru că să Dumnezeu un potențial în mine dacă nu petreceam timp cu El nu, nu reușeam să aflu ce am pentru că numai Creatorul tău știe ce-o poți în tine tu poți să mergi la psiholog deci spune-ne ce simți dimineața Când te trăzești, nimic foame, asta simt <răză> poți să mergi să încearcă psihologii să înțeleagă cum ești făcut, temperament domnule, când stai cu Creatorul tău el știe cum te-a creat. El știe cine te-a creat să fii. Te simți, păi s un slab. Eu nu sunt mare cred eu sunt un tânăr, vin și eu aici, atinerez, stau și aici aici, prin loc. Dumnezeu vine să-ți vorbească și să-ți vorbească potențialului tău, spune viteazul. Dar sunt un fricos, Doamne, taci, când tine este un potențial să fii vitează. Dacă nu mă apropiam de Dumnezeu Când nu stăteam lângă El Niciodată cred că nu aflam ce m-a creat să fiu Adică când m-am apropiat de Am început și eu să înțeleg Rostul meu, de ce, de ce sunt aici Niciodată nu mi a pus întrebări De când m-am întâlnit cu Dumnezeu De ce suflu și eu aer pe pământul ăsta, niciodată Că știam de ce suflu Știam rolul meu În, în lumea în care m-a pus Dumnezeu Știam Pe m-am astăzi așa de mulți tineri mâncă ziua, Nu știu ce trebuie să fac să sămânță față blocului Lăsăm istoria Lăsăm ce am făcut în trecut Să determine identitatea noastră Și ascultă-mă un lucru Dacă tu îți iei identitatea ta Din ceea ce faci Nu din ceea ce ești Că nu vei mai face acel lucru Cine vei mai fi? Pentru că identitatea noastră Trebuie să o luăm din cine suntem noi Și cum afli cine ești? Păi Te întorci la Dumnezeu să vezi cine ești tu Nu din ceea ce faci Dacă identitatea mea ar fi fost Să zic io, Ce ești? Lider de închinare Și când nu mai ești lider de închinare Ce mai Nimic mai ești nimic Păi cine ești? Eu sunt Ted, am fost chemat să fac asta nu, nu ce, mă, ce fac eu mă determină cine sunt eu ci ce sunt eu determină ce fac eu păi dacă, mai ales la băieți ce ești? mecanic, asta e identitatea. Da. nu mai ești mecanic, mai nimic, că ești nimic problema e că atunci când ai acest sentiment de nepotrivire ce să te compari cu alții din jurul tău? Ce-a să făcut Gedeon? Eu te cheamă pe tine, de exemplu, Robi, să să cânti la chitară basă. Și te uiți în jur. Uite pe aia, mă. Prinde repede melodia, să o repetă rapid. Ia da. Eu? tot mă chinui. Mi-aduc aminte când am început să văd chitară. Am zis, dacă Dumnezeu m-a chemat să fiu lider și să conduc oamenii în închinare, O a chemată înseamnă că nu. Doamne, tu știi că eu voce nu aveam, ureche nu aveam. Zic Cum să conduc? Și asta e adevărul. Cei care m-au știut, știau. Ted n-are nicio ureche muzicală. m pus, de exemplu, m-au acordurile la chitară. și să spune melodia asta pe acorduri, profesorul meu. Și când am pus, eu am crezut că așa de bine am pus, bă. Stale, Și când vine Profesorul n vrut să râdă în față Că asta trebuia să facă Și wow zice, Hai să facem din nou împreună Și complet invers erau Deci toate complet invers mă dea, bă, da. Dar nu m-a făcut să mă simt prost Dar urechei muzical n aveam M-am prins eu pe parcurs Trebuie să o dezvolt Dacă ar fi fost de exemplu să-i spun Dumnezeu Doamne, cheamă pe altcineva să conducă închinarea Că eu n-am ce trebuie. Chiar n-am, n n-am. Și Dumnezeu, atunci m-am uitat un jos zis o să, o să le dezvolți toate astea în timp ce ai încredere în mine. Și credeți-mă, pășind în lucrare, o trebuie să am încredere în Dumnezeu. Pentru că în forțele mele, și ca lider de închinare, deci, întrebați pe cei care au fost cu mine la școală dominicală, n-am ieșit în evidență prin niciun talent muzical, nici în casă, dacă nici părinții nu s-au să cânt e grav, că nici părinții, părinții de obicei le place să lasă cântă, cântă lumea nu, nu, tu te, nu, călin și totuși așa cum mă simțeam eu atunci de nepotrivit, Dumnezeu, Dumnezeu spunea, te chem să conduci ți-am dat ce ai nevoie nu ai acum, dar ți-am dat ai, tot ce ai nevoie să dezvolți acele lucruri mă mir și astăzi, că duminica conduc închinarea, mă credeți că mă uit în urmă? mă mir Pa când v-am spus, că Dumnezeu m-a chemat să predic Găseam 100 alte persoane care erau mai potrivite Mai sociabile, mai de gașcă, mai așa I-am pe ten, rușinosul. fac pe mine când mă duc acolo Doamne, cum te des de cum să fiu acolo în fața lor Mi-a chemat pe tine Și când, când Dumnezeu te cheamă Poți tu să comentezi, să zici Doamne, ai greșit persoană? Dacă El o zice, că El vede în tine potențial. O pus în tine potențial. Poți în tine potențial. Ce potențial o are pus Dumnezeu în tine? În atât timp ții acolo și te ocupi, te ocupi cu lucruri de nimic. Ești ocupat. O, o faci multe lucruri. Dar nimic, nici ai fost chemat să o faci. Nimic. Și trece viața asta. Și vorbeam de a trecut despre premiul chemării cerești. Mă am vorbit despre premiul chemării cerești Știi, nu știu ce au de făcut. Se parte a doua, premiul, că mă Pentru că atunci când Dumnezeu te cheamă, oh, poate la tine e diferit, poate când o chemă știi, e normal că pe mine a da. De multe ori e ca la Gedeon și la mine. Sentiment de nepotrivire. Doamne, da, uite, te ești mai bun. Și problema e când te simți nepotrivit, începi să te compari cu alții și începi să vrei să fii. Da, domne. Da, aș putea că o duce închinarea Dacă aș cânta ca Joe Houston De la Hillsong Da, dom'le, las și o barbă săracă ca el Îmi părul mai lung facem să fie și o cool. Și încercăm să imităm oameni Dumnezeu spune Nu vreau ca tu să imiți pe nimeni Vreau ca tu să fii tu Să fii confortabil cu cine ești tu Gedeon! Mie nu trebuie ăla din familia e bogată, mie trebuie pe tine te vreau. Familia cea mai săracă, cea mai mică, pe tine te vreau. Spune, nu este șansă pentru mine. Ah, dacă pentru Gedeonul a fost șansă, el care se ascundea, ca și Doru și Cristi, erau acolo, el, într-o peșteră erau acolo, ei se, ei se Gedeon astăzi. Așa se ascundea Gedeon și vine Dumnezeu, el fricos se ascunde, să nu-l prindă Madianul, să-l bată. Viteazule Doamne, tu, tu glumești, uite, ne de cum să fii vitej? Da, ești viteaz Când tine este un potențial Gideon. Este un potențial în tine De a fi un viteaz deci, Cum găsesc potențialul ăsta? Un singur mod îl poți găsi Creatorul tău Știe ce o pus în tine Numai el nu o să spună nici taică tău, nu o să spună nici maică ta, Nu o să spună nici profesorul tău Cine va ști ce au pus în tine Va fi doar Dumnezeu Oamenii din jur vor confirma Sau Cum a fost cu mine, nu tot, nu-ar confirma nimeni A, ah, da, normal, tu cânti ca un înger, te Normal, du-te și conduci închinarea Nu a fost uh, Serios, simt că mă cheamă Dumnezeu <coughs> La ce te cheamă? Nu l-a cântat, mai. Tu Fiecare cu chemarea lui, uite, nu te pune acolo Și e interesant că mă uit în urmă, Dumnezeu au pus anumite dorințe. Și mă uit în urmă, mă gândesc, Doamne, toate lucrurile pe care le-a pe inima. eram la închinare de multe ori și era un, era un tip, Steve Carpenter îl chema atunci la noi, la tineret. El cânta, conducea închinarea și, și predica. Eram dat la închinare, mi-aduc aminte, aveam 14-15 ani. Mă închinam. Și dintr-o dată vine așa, să fiu, îmi vine un gând. Nu mai știu că a fost două Sfânt, nu, nu știam atunci, am găsit eu, o să, o să fii și tu ca și El, o să conduci în chinare și o să și predici. Gădeam eu primată, ar fi fain, dar în voce e și emotiv în față, good luck, Ted. Dar există un potențial că Dumnezeu l Și când înțelegi potențialul ăla și te pregătești. Au fost nevoie de pregătire? de -da, absolut. Ai citit cărți despre predicare? Absolut. Ai citit cărți despre laude și închinare? Absolut. Am făcut școală. Am mers să învăț la instrumente. Am vrut să dezvolt talentul. Am zis că dacă Dumnezeu a pus în mine potențial, înseamnă că pot să învăț. Înseamnă că toate lucrurile care trebuie să le învăț, pot să le învăț, că am potențial. Și așa am făcut. N-am stat. Dacă eu am potențial, nu m-am dezvoltat deloc. Am am zis, voi învăța am la orice carte despre predicat, am citit-o dacă mi-e place, îmi place mult de exemplu, folosesc acum pe dorul robii, băieți care imediat acum, ori, înțeles Dumnezeu mă cheamă să cânt la bas e o chemare și putea, domnei putea și Robi putea să joace jocuri de calculator, toată ziua toată ziua putea ca alți adolescenți poate sau tineri de vârsta lui dar nu au fost un potențial au pus pe ziua lui o dorință să învăț la, la bas și să a pregătit nu dintr-o la bază. dorul la fel mă alții care începe să aflați ce potențial este voi dar să începe să lucrați cu el îl țineți ascuns nu vedem nici noi cum îl afli de, Cum afli ce Dumnezeu a pus în tine? Stai de vorbă. Când vine la întâlnire de genul acesta, deschideți Inima, Dumnezeu îți va vorbi. Seri de tinere, Dumnezeu tot timpul îmi vorbea de potențialul care e mine. Vă spun sincer. de avem aceste seri de tinere, că vorbim direct vouă, tinerilor. Dacă ar fi, de exemplu, mare, trebuie să vorbești și la ce că să-l Bă, iubește soția mea, copilul, educa, bă, că îl vezi că la aici am biserică. Tu, bătrâni, rog de pentru nepoți, că sunt creștiți. Dar aici, la o întâlnire de genul acesta, pot vorbi doar voi, tinerilor, direct. Problemele noastre care te confrunți tu, ca tânăr, că ești căsătorit, că ești necăsătorit. Ești tânăr. Sentimentul ăsta de nepotrivire a oprit prea multe destine. Prea multe destine. Dar de nu se împline. nu se potrivit. Dumnezeu te cheamă să fii pastor, Dumnezeu te cheamă să fii un om de afacere Nu se poate fi, nu, crez. nu mi Nu mi-e făcut altceva Mi-e frică, mi-e frică Cine este deavolul ăsta Diavolul să spune frică că nu poți Nu ești capabil, nu poți Și te ocupi cu nimicuri în viața asta Și trec anii mie, Cum să zic, când vin adulți Vin aici și mărturisesc La 50 de ani am aflat că Dumnezeu m-a să facă asta dar până acum ce ai făcut? până acum ce ai făcut? mă bucur că ai aflat la 50 de ani dar până acum ce ai făcut? te-ai cu nimicuri când o venit la noia biserică eram în America și a venit o, unul că și-o descoperi Dumnezeu la 60 de ani a descoperit că are talentul de a, de a lucra în sculptură o trebuie să treacă 60 de ani până să afli că ai talentul ăsta? ce ai făcut cu tinerența ta? Ce ai lucrat? unde ai lucrat? Tu puteai face sculpturi și să stai în casa ta, să vii cu familia ta, să împlinești scopul lui Dumnezeu pentru viața ta și tu ai în loc să stai lângă Dumnezeu, să lași că El să spune ce te-a creat să faci, 60 de ani a scopul. Pentru mine va fi o tristețe când voi veți veni în fața aici la biserică, la 60-70 de ani, cu bota. M-am aflat în sfârșit. Ce putem face acum cu tine? Stai la primire și dă buletinie Ce să faci altceva? Hai la Evanghelia, Nu, nu mă fac, mă dor picioarele Nu, stai e casă și rog pentru noi Ce se întâmplă e că compari cu alții Îți pierzi încrederea Îți pierzi încrederea Și când nu mai ai încredere nu mai faci nimic Nu mai ai încredere Îți în încrederea. Nu mai umbli ca o persoană cu încredere când te compari cu alții. Nu mai crezi că tu ai o, o importanță. Dumnezeu te vede viteaz. Și uitați-vă la oamenii care nu au încredere în Ce Și aș vrea. Păi aici eu. Hmm? Văd că ai multe încredere astăzi. Da. uitați la oameni care umblă cu încredere. Și pe mersul lor. Eu cred. Au mers și ăsta, au motos ăsta, totul totul încresos care mă întâlnește. Mă mă dat o viziune și mă întâlnesc pe oamenii ăștia, stau cu spatele drept, se uită în față, față în față la tine, au încredere. Dar când te compari cu alții, nu mai ai încrederea aia. Te simți nepotrivit. Plăci capul în jos. Da, eu, eu și eu pe aici, și eu căzesc un scaun. E cam încălzit unul timpul din timp scaunul asta. Și eu sunt pe aici îți pierzi încrederea. Numai în modul în care tu, când ai sentimentul ăsta de nepotrivire și te compari cu alții, afectează modul în care străiești viața. Nu că te compari cu alții. Tu nu ai, tu nu ești ca și celălalt. Și asta vrea diavolul. Și te gândești tot la lucrurile și tu ceea ce faci, spune ce faci, compari unicitatea ta cu unicitatea lui. Dar, vă unici. Cum poți compara? Hai să comparăm stilou cu orga. Hai să comparăm. Păi orga a primit altă misiune, stilou, altă misiune. El trebuie să scrie, de-aia așa de slab. Că trebuie să scrie. Orga trebuie să cânte, trebuie să fie grasă și lată, trebuie să cânte. Nu zic acum că așa să fie un acorpomenesc, dar mă înțelegeți ce vreau să zic. Alte, alte probleme, alte dimensiuni, alte forme. Complet altă alte forme. Nu putem compara. O ai mai fain orga Dar de ce mai fain orga? Că uite ce un scrie corg. La mine nu scrie, scrie, scrie big. <laughs> big, de la pic și nu-mi nu place. Să te compari, ești unic. Nu compara microfonul cu chitara, ești unic. Dar diavolul vrea să compari. Ești, ești pic și te uiți. <laughs> Dacă aș face și o orgă ce încerci să te faci orgă desenezi și pe tine desenezi de alea chei așa ca și cum dacă crezi că dacă ai uh, aia, uh, notele alea o să, și tu o să poți să cânți ca nu poți că ești pix ești pix asta e a fi cel mai bun pix nu că pixul mai dacă, poate ai fi un pix cu care să scrii președintele ai, da nu așa mai merge Asta se întâmplă când tu te compari cu alții și modul în care, dacă te compari cu alții, străiești viața altfel. Adică aminte când eu începeam să mă compar, mă uite ce mult păr are, nici nu am dat și mie păr, nu am să plantare să sămânță de păr în cap când mai mic. Com ne comparăm. Ce, ce slabă e aia! De, de, doamne, din ce mai da dat jocurile ne comparăm unii cu alții și Biblia spune Pavel ce sunteți nebun că vă comparați Că fiecare a primit o altă misiune Să fiecare unici Fiecare unici Nu numai atâta Când te compară cu alții Afectează și modul în care slujești lui Dumnezeu Pentru că dacă n-ai încrederea aia Că Dumnezeu vrea că tu să ai Nu vei sluji aici Nu vei face ce Dumnezeu te să faci Nu ai încrederea aia Mă spune, așa, ai un mesaj, am o cântare care în timpul închinării îți o dau ție. Tu n-ai încredere, tu. De asta stai acolo și afectează modul în care. Te comparăm, dar nu am o voce caligie, dar nu te pus nimeni să ai o voce caligia. Cum ar fi să fie două fete care să aibă aceeași voce? Cum. Ce rostare să aibă două la fel? Tu ai diferită. Tu ai diferită voce. cum ar fi dacă în seara asta ai rezolvat problema asta, sentimentului de nepotrivire La ce Dumnezeu te-a chemat să zicem, în sfârșit: m-aia că m-ai chemat la lucrarea asta în că ai pus să-mi mire tot ce am nevoie să o realizez tot ce ai pus să-mi mire și eu mă voi pregăti dacă tu vezi că eu sunt un viteaz voi deveni acel viteaz voi deveni S-ar putea să nu fiu eu acum, dar voi deveni. Voi deveni acelui de Dacă Dumnezeu vede în mine potențial, eu aș fi prost să nu văd. Aș fi prost. Adică eu să mă desconsider. Dacă Dumnezeu vede, da, domne, tu nu vezi bine. Adică Dumnezeu nu vede bine. Oare ce potențial zace în tine, în tine, în tine, în tine? tine, tine, tine, în tine, în tine, în tine, tine, tine cit potențial. Eu știu un lucru, când Dumnezeu face ceva, nu face o prostie, face lucrare de artă, o capătoperă. Noi nu vedem potențialul din noi, nu vedem potențialul. La aia el vede Și dacă astăzi a auzit glasul lui să-ți vorbească Tu poate ești fricost Poate te zici ca ghidion, te ascunzi Ți-o vine să spune viteazul Edică te Am o lucrare pentru tine Am o lucrare pentru tine Haide să ne rugăm În seara asta, tată, te rog ca tu să vorbești fiecărui tânăr și tu să-i să începi să-i potențialul care tu l-ai pus în el sau în Am Doamne, de prea mult timp a lăsat ca istoria ceea ce a făcut în trecut și datorită lucrurilor din trecut Doamne a început să se simte nepotrivit am făcut greșel, poate spune în seara asta de-aia mă simt nepotrivit pentru ce Dumnezeu m-a chemat. Dumnezeu spune, spune, eu fac toate lucrurile noi. Dacă este cineva în Hristos, Biblia spune, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Toate lucrurile s-au făcut noi. Când Dumnezeu te cheamă la ceva, Dumnezeu pune în tine ce ai nevoie să realizezi acel ceva. Și că în această seară, toate te rog, Să nu mai lași niciun tânăr să creadă minciuna diavolului, că este nepotrivit. Să nu mai lași niciun tânăr să se compare cu alții, ci mă rog ca fiecare tânăr să fie confortabil cu cine este el. Să descopere cine e el și ce l-ai creat să facă. Și să nu se mai ocupe de nimicuri, ci să se ocupe de lucrul pe care l-a încredințat să-l facă pe acest pământ. Aș vrea să te gândești la lucru poate din trecut care Dumnezeu ți l-a vorbit despre potențialul tău, ce Dumnezeu are în plan cu tine. Să strănești din nou acea dorință de a împlini acel destin pe care Dumnezeu are cu viața ta. Te lasă să te gândești. Te lasă să stai în prezența Domnului un pic. Vreau să vorbesc în timp ce voi stați, vreau să, să vezi cu cei care sunt aici și tu încă nu l-ai pe Dumnezeu ca tată Tu încă nu te-ai întors la Dumnezeu Tu ești încă pe calea ta Faci ce vrei tu trești viața cum vrei tu Și în seara asta poate îți dai seama Auzi vocea Lui cu te cheamă Să vină apoi la El Dumnezeu te-a creat Și să da libertatea să alegi Să treci pentru El pe acest pământ Sau să treci pentru tine Dacă vei trăi pentru El, Biblia prominte că vei moșteni viața veșnică. Dacă vei trei pentru tine, nu vei moșteni viața veșnică cu Dumnezeu. Sera asta, că ești aici și spui, aș vrea și eu. Aș vrea și eu să aflu ce Dumnezeu m-a chemat să fac. Vreau să mai încetez să mai bâșbui pe aici, aș vrea să aflu și eu. Primul lucru pe care tu trebuie să-l faci este să te întorci la Dumnezeu să ceri iertare de păcatele tale Să-ți spele El Ca să fii curat Și depăi vei intra în familia Lui Hristos Aici în familia Lui Dumnezeu îți va vorbi Vei fi copilul Lui Dumnezeu îți va vorbi Îți va spune ce planuri are cu tine Așa că în asta Dacă ești aici și Nu m-am întors la Dumnezeu Așa să mă întorc, aș așa să fiu și eu copil la Dumnezeu. Să-mi spune și Dumnezeu mie ce planuri are, ce potențial am eu. Că este aici în seara asta. Și e vreau să mă întorc la Dumnezeu în seara asta. Am înțeles că mă iubește, A cred că am murit pe cruce pentru păcatele mele. Să nu mai mor eu, îl primesc astăzi, vreau să-l primesc în mai vreau să trăiesc pentru el astăzi. Eu nu te chem la nicio religie astăzi, te chem la Dumnezeu. De exemplu, să devii copil al lui Dumnezeu. Dacă ești aici și nu ai luat până acum decizia asta, ești aici și...